Fostul deținut politic, filozoful Mircea Florian, recesivitatea București, 1983. Componenta esențială a democrației este creația individuală. Aceasta tinde însă a fi ocultată într-o societate a supravegherii. Ior internet activity is monitorizat unde violarea libertății de expresie prin cenzurarea comentariilor pe Facebook și pe YouTube, ca și impunerea unui singur tip de gândire, prin descurajarea diversității de părări, este la ordinea zilei. Caracteristica despotismului unei atare societăți este discreditarea prin etichetare, odată cu împărțirea manicheistă a creatorilor în bun și răi, Înfregventabil și nefrecventabil. Cărțile celor nefrecventabili intră, desigur, în categoria surselor nefiabile, inventate fără limpezi criterii de wikipediști și perpetuate de inteligența artificială. În cele ce urmează, voi încerca să aduc o lumină în funcționarea ostracizării prin cea GPT, acel robot cu care oricine poate conversa pe internet. De pildă, dacă un student vrea să fie ajutat de inteligența artificială să scrie un referat despre mult mediatizatul Culianu, va obține de îndată referatul ca răspuns la o unică solicitare. La întrebarea cine a fost Ioan Petru Culianu, ChatGPT GPT depitează în stil ditirambic cum ar fi fost uimită lumea istoricilor religiilor de Culianu prin numeroasele lui cărți, aducând neprețuite contribuții originale și cum a predat el ani de zile în America. După câteva cereri de precizare, pe care nu le va mai dori niciun student ce și-a văzut referatul scris gata în câteva minute, strălucirea culorilor inițiale ale portretului începe să se estompeze în ceața repetării obstinate a neprețuitelor contribuții, în fapt ciudat de trecute cu vederea de mediu academic francez și american. Încolțit de întrebări din ce în ce mai precise, ChatGPT GPT își tot cere scuze pentru erorile de informație furnizate, fără a ceda cu nimic din postura sa de flașnetă vehiculând similia adevăruri sau de-a dreptul minciuni. Căci cu programările sale, având printre surse și Wikipedia până în septembrie 2021, nu-i permite decât ridicarea în slăvi a celui care a fost un perfect necunoscut până la uciderea sa după ritualul KGB de pedepsirea trădătorilor cu un glonț în ceafă. Vezi Ted Anton, Eros, Magic și Mardelor Profesor Culian, 1996. Iată ce spunea Ted Anton în interviu din 22 mai 2006, republicat în 10 august 2022, citat. Cu câteva săptămâni înainte de a fi asasinat, Culianu a povestit mai multor persoane că primea amenințări cu moartea din cauza articolelor sale politice, a povestit că îl urmărea cineva la Chicago și a simțit că amenințările deveniseră foarte serioase chiar în zilele dinaintea împușcării sale, după ce și exprimase susținerea pentru întoarcerea la puterea regelui Mihai și după ce revista 22 a publicat un amplu și incendiar interviu cu el înregistrată în SUA de Gabriela Adămeșteanu în decembrie 1990. În plus, metoda cunoscută a securității era să-și umilească victima, iar wc locul asasinării lui Culianu, este extrem de simbolic și umilitor, citat din Teda Anton, 2006. În problema asasinatului politic, chat GPT este programat să debiteze o mințiune cât CASA fiindcă sursele fiabile din Wikipedia confiscată au avut grijă să schimbe decorul ucidele care ar fi fost, vezi, doamne, biroului Culianu. Inteligența artificială este chiar capabilă să specifice că biroul lui Culianu nu era în clăset. La observația că prezentarea furnizată, dacă ar fi avut ca sursă Wikipedia, n-ar fi trebuit să conțină atât de multe judecăți de valoare, ChatGPT GPT pune placa în care își cere scuze pentru folosirea judecăților de valoare. Aflând că în urma discuțiilor inteligența artificială ar fi capabilă să învețe, respectiv să-și complecteze cunoștințele cu care a fost programată, i-am testat și această presupusă abilitate. Am pus întrebarea, ce știe de filozofa Isabela Vasiliu Scraba, dat fiind că fișa ei de prezentare în Wikipedia încă nu fusese eliminată de Pafsanias, oare Gabriel Liceanu? Răspunsul a fost că nu știe nimic. Apoi l-am ajutat să știe, punându-l să repete lista cărților publicate de esteistă, lista existentă în Wikipedia în septembrie 2021, Data programării sale cu informații din Wikipedia. A doua zi am reînnoit discuția cu aceeași întrebare să văd dacă a funcționat ipoteza cu abilitatea de a-și complecta cunoștințele. ChatGPT revenise însă la starea inițială. Dovadă că inteligența artificială a acestui robot comunicativ, nevoie mare, servește doar ca un mijloc mai performant de acționare a ceea ce s-a numit cancel culture. În după această constatare, l-am întrebat ce știe despre un mare poet și scriitor contemporan, cunoscut de 16 ani de zile și ca director fondator al revistei Colada. Întâi avusesem grijă să verific dacă prezentarea lui Radu Meanu există încă în Wikipedia. Spre surprinderea mea, ChatGPT nu a putut să ofere nicio informație despre acest remarcabil creator contemporan. Concluzia reiese de la sine. Ștergerea numelor de scriitori din cultura românească funcționează negreșit, chiar când numele lor încă mai figurează în confiscata enciclopedie online. Eficientul mijloc oferit de ștampilare și ostracizare prin cancel culture este robotizat prin inteligența artificială, care se dovedește astfel cel mai nou instrument de luptă împotriva creatorilor autentici, fiind totodată o nesperată cale de propagare a minciunii. Cum este de pildă, minciuna după care turnătorul marelui savan Mirceliade, ar fi fost împușcat, vezi, Doamne, în biroul său. Un comentator al eseului meu despre gonfrarea lui Culianu întrebase ce am cu tipul. Răspunsul formulez cu acest prileși. De regulă, cu autorii de duzină nu am nimic. Doar veșnica repetare de minciuni într-o adevărată cultură n-ar trebui să dureze la ei finit prin tactica pumnului în gură a etichetărilor și a ostracizării celor care semnalează fenomenul. Cu chat GPT, timpul a fost dat înapoi cu mai bine de trei sferturi de secol. Promovând cancel culture, s-a revenit la lungile liste cu nume de scritor român arbitrari interziși după 6 martie 1945. Cei ștampilați atunci de oamenii Kremlinului erau nefrecventabili, operele lor devenind peste noapte surse nefiabile, criteriu al Wikipediei pe care ChatGPT GPT este programat să-l tot trâmbițeze. Textele scrise de mine despre gândirea lui Vulcănescu și despre rolul major pe care filozoful l-a avut în școala monografică de la București sunt indexate oficial ca surse nefiabile autoarea fiind plasată în categoria persoanelor nefrecventabile. Cum scrisese pe Facebook o admiratoare a plagiatorului Patapievici, dresată să cenzureze părerile diferite de ale ei. Voi mai da un exemplu de minciună propagată de chat GPT. Este legată de sfârșitul martiric al filozofului Mircea Vulcanescu de care m-am ocupat în eseul Efectul raș și adevărul despre moartea lui Mircea Vulcănescu. În relativ recentul meu studiu, trecuse în părerea avocatului Petre Pandrea pentru care uciderea prin repetate torturări a lui Mircea Vulcănescu a fost o crimă cu premeditare. GPT în acest caz, a fost programat să dezinformeze răspunzând că filozoful ar fi murit, vezi, doamne, din pricina condițiilor de detenție, ca să nu aibă prea multe scrupule politicienii desemnați să decidă înlăturarea statuiei filozofului. Într-o prima instanță s-a votat cu 9 voturi pentru dărâmare, două pentru menținerea statuiei realizată de Valentina Boștină și 12 abțineri. Din numărul mare de abțineri se vede teama politicienilor români de a fi acuzați că ar aproba antisemitismul inventat pe seama lui Mircea Vulcănescu. Din rezultatul votării, ne putem închipui rezultatul următorului vot solicitat de admiratorii minciunii lui Eli Wiesel despre așa zis și jandarmi români din maramureșul ocupat de Horti acei jandarmi care, pentru romancierul Vizel ar fi fost românii trimițând de evrei maramureșeni în lagările naziste. Minciuna aceasta, sfruntată, a fost observată nu numai de Monica Lovinescu, ci și de Corneliu Coposu în America și netrecută de el sub tăcere, spre deosebire de atâția și atâția alți politicieni.